I veckans avsnitt så kommer vi i att prata om spelen Anthem och Trials Rising öppna betan. Och i nördsnack så kommer vi ta upp månads hetaste för mars. Sen har färnan läst hit Monkey Year of the Monkey Part 1. Och vi kommer att prata om hur norska Mats föräldrar förstod värdet av hans gaming först efter hans bortgång. Det här är avsnitt 173 av A Bit of Nerdiness. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abitona. Det här är Nico tillsammans med Ja. Yeah. Och vi hoppar väl rakt in i spelsnack. Let's do it! Eh, vi börjar väl med det stora spelet helt enkelt som är Anstam. Mm. Eh, släpptes första gången 22 februari 2019, utvecklad av Bioware och kom till plattformarna PlayStation 4, Xbox One och PC. Och det här är ju, vi har ju tagit upp det tidigare, vi tog upp betan som Färnan du överhuvudtaget inte kom in i. Jag testade, men av de fyra timmar jag försökte komma in i spelet så var ungefär tre timmar av dem i laddningstider. <laughs> <laughs> det var hemskt beta, så spelet är det bättre, det är det vi ska diskutera. Eh Först och främst det spelet egentligen går ut på att du har en javelin som är en robot tänk Iron Man. Eh, och sen är det en liknande Destiny-spel. Du och andra sån här, du springer runt, hittar loot, gör uppdrag, dödar massor med monster, eh, levlar upp och spelar med andra personer helt enkelt. Eh Färnan, du som inte har fått testa det här förut. <får> Vad tycker du nu om Mentum? För mig är ju det här tio miljoner gånger bättre än betan eftersom att jag inte. Ja, jag kom in jag, jag tror att jag har sagt att jag har kommit in i kanske fem minuter i betan mm. eh, därefter ingenting så det här är ju väldigt mycket bättre skulle jag säga så vi eh, kan ju börja med den positiva grejen eh, jag gillar det på något konstigt vis samtidigt som jag har ganska mycket negativt om det, så ska jag säga okay. eh, jag älskar hela den här Javelins-prylen. Den tycker jag är skithäftig. Hur du får ha din egen, om vi nu ska kalla det, rustning. Som du kan måla... Äh, måla? Du kan ändra färger på typ... Jag, jag, jag, jag satt och lekte med den här igår. och Jag minns inte exakt, men det är på den Javelinen jag har så är det kanske... 10 eller 12 olika... Vad ska man säga... Uh, Delar på den som du kan byta färg och grejer på. Allting kan bytas färg på. Men för varje liksom... De har lagt det lite i kategorier kan vi säga. Och <hör> lite som olika material. Så skulle jag, så skulle jag nog beskriva det som. som. Där du kan välja olika färger och olika grejer på. Och dessutom olika... Vad heter det? Ytskikt. Eller alltså som så så det ska se ut som någonting speciellt. Om det ska se ut som metall. Eller om det ska se ut som trä. Eller om det ska se ut så... så kan man även välja den. Textur heter det. Så heter det nog fan. Eh, och det tycker jag är superkul. För man kan verkligen. Det är inte riktigt. Jag tycker inte det har kommit riktigt så långt som vi satt och drömde om innan. Så ska jag säga att du verkligen kan göra exakt vad som helst. Men de har ändå kommit en bra bit. Där du ändå kan köpa lite olika. Du kan byta ut. Det låter så brutalt att säga, byta ut armar. Men du kan köpa andra utseenden på vissa delar av kroppen och lite sådana där saker. Det, tycker jag är, ja men, det har de gjort snyggt och bra. Det har de verkligen gjort. Plus att jag verkligen gillar hela grejen med när du är ute i världen. I din javelin. För du kan ju bara vara ute i den riktiga världen utanför din stad. Mm. I din javelin. Och den tiden tycker jag är riktigt rolig. Just det här med att du kan flyga omkring. Du kan... Alltså ja, den, den känns bra. Flygningen tycker jag är skitrolig. Dock lite kort tid. Men jag, skulle behöva, jag, jag skulle vilja ha lite till. Men det, nej, det funkar verkligen. Det tycker jag är riktigt, riktigt kul. Eh, annars, världen i sig, den, den ser bra ut. Och det finns mycket saker som lever i den. Dock så vill ju alla de sakerna äta upp dig. Eh... Det finns ju inte mycket, jag har inte stött på särskilt mycket som får världen att känna sig, kännas levande på något vis. För det har liksom inga karaktärer eller någonting sånt direkt ute på kartan eller i världen som du kan stöta på eller så. Utan de flesta, åtminstone så långt som jag har kommit, får du ju med dig från eh, från stan. Även om det skulle vara en, jag tror, inte, jag tror inte i något uppdrag tror jag inte jag har fått med mig någon... Någon annan, alltså någon NPC-karaktär så ut. De dyker alltid upp när man kommer fram till stället som är där du, dit du ska. Uh, på det, Så det är väl lite negativt just det där. att det, den känns inte superlevande. Lägg då till att jag som gärna, eller jag som inte har insett eller fattat hur man stänger av en public uh, play session. Uh, även när jag kör i free, free play, free, free play där man kan egentligen åka runt och göra vad man vill, starta i stort sett vilka uppdrag som helst och sådana saker ute i världen, så har jag tre stycken karaktärer till med mig, andra spelare och det är de enda tre i resten av världen mm. så det känns ju lite inst eller det, det känns litet samtidigt som det borde vara stort på något vis för världen i sig ser stor ut kartan känns ganska stor, jag har inte varit över hela kartan än alls skulle jag säga, men det, det, det borde finnas fler där Det borde vara fler än tre andra Javelins där Tycker jag personligen För du, du spelar ju lite grann som Freelancers kallar dem än kallar för jag har, Vad jag har fått ut av det Så känns det väl lite som en Legosoldat eller en gun for hire Lite grann Det är att alla i stan vill ha en massa grejer gjorda Utanför stan Det är dig man går till Eller det är, det är till freelancers man går för att få det gjort för att ni har en javelin att använda ute i den riktiga världen där ni kan överleva. Och Det är väl spelet i helhet. Jag, jag, jag gillar det, men de grejerna som är då negativt istället är ju att även fast, den här, även fast de gjorde en massa patcher och grejer för att få ner laddtider överallt de, de finns ju på många ställen. Även om de kanske har fått ner tiden du sitter i laddskärm så finns de ju överallt istället. Uh, Likaså när du gör just det här med att spela med flera Tycker jag har varit något som är positivt Jämfört med när jag har spelat tillsammans med dig Nico till exempel Då har ju vi kört oftast bara du och jag mm. uh, Och det har ju funkat skitbra Jag tycker det, jag tycker det är ganska nice det också det, Och det går hur fint som helst Då kan man verkligen ta lite tid på sig För det är där det negativa kommer när man spelar med andra Saker och ting går så fruktansvärt fort jag vet, när du och jag har kört några uppdrag då har, vi, då har vi ändå fått, vad heter det jobba lite grann för att ta oss fram och man har ändå haft lite tid på sig man har kunnat kolla omkring man har liksom kunnat sett världen faktiskt utforska världen och jag fattar att det inte är det man ska göra i ett uppdrag, men nu är det fortfarande så att det är det man vill göra. Man vill kolla runt man vill springa runt bakom varje sten typ, och titta om det finns någonting eller sådana saker men när du spelar med andra i uppdrag, då är det liksom så fort en, en en checkpoint är gjord eller någonting sånt som kan innebära egentligen vad som helst. Att du kommer till ett plats eller att du har ihjäl någon fiende eller någonting. Då visar ju den direkt vart du ska nästa gång. Och då, jag lovar dig, du kommer alltid ha tre jävla streck som bara, bara har dragit iväg som vettvillingar åt det hållet. För att det är dit att uppdraget ska. Och jag förstår att ibland vill man att det ska gå snabbt, smidigt och smärtfritt. Bara rakt igenom uppdraget. Men jag som sitter och vill spela igenom min story kanske då också vill eh, titta omkring och faktiskt upptäcka världen som är runt omkring mig. Och det gör det väl lite negativt att spela med flera, skulle jag säga. Men vad är, det är det... just för det att, vad heter det, du kan inte stanna kvar och titta utan då får man man blir framskickad efter några sekunder Exakt. till om man. så det är därför det är negativt just för att du kan inte, om du bara är med, jag visste här kvar här så tillåter inte spelet det där, för ni måste hålla ihop och då skickas du efter laddningstid och sen skickas du till de andra helt enkelt exakt, exakt, och jag tycker det är till och med så att det är lite kort tid för att jag vet inte hur många gånger jag har varit ute, det här kanske har hänt dig också, eh, för det här hände även när du och jag spelade tillsammans nämligen eh, när du är ute på ett uppdrag, du har gjort den här checkpointen och en av oss drar mot den andra checkpointen så fort du, det känns i alla fall som att så fort den första personen kommer tillräckligt nära nästa checkpoint Då får alla andra en sån liten varning Okej, okay, om 20 sekunder då kommer du att transporteras fram dit automatiskt, vare sig du vill eller inte mm. Det jag tycker är konstigt är att jag är oftast fyra meter bakom den här personen Så att jag får upp skärmen, börjar räkna ner från 20 och jag tänker vad fan ska jag någonstans då? Vad är, är själva grejen? Vart, vart är nästa grej? Och så flyger jag i två sekunder till så försvinner den så vi sig att säga ah, att okay, jag var ju asnära. Jag var ju där jag skulle vara typ. Så det... det, det ja, jag vet inte. Det, det, det peta lite i ögat på mig skulle jag säga. Men v, vad tycker du om själva världen och spelet i sig nu då? Du som faktiskt har kört det mot innan. Mm. Du tog upp en ganska bra grej där som egentligen det borde stå på boxen på det här spelet. Anthem är bra. Men. <laughs> det är liksom, det är, den har så mycket men. Det är liksom, för den har ju bra grejer, absolut. Jag har ju sagt det tidigare, att testa betarna och allting. Skjutandet är bra. Flyga runt är bra, även om det är kort tid. Mm. Laddningstiderna sa jag direkt i, när vi pratade om det att jag vet att det kommer Laddningstiderna kommer att vara kvar. Det är nu, som du sa, det är kortare, men det är fortfarande lika många och överallt. Mm. Och. Det här som du tog upp att ja, men, om man spelar Stronghold vad fan hette det Ja, exakt och några andra drar ibland vill man ju lota ja, olika planter och sånt för att få speciella grejer som du kan sen använda för att uppgradera vissa. Men det är skiter många i så då stannar jag ner där och sen är det inte så att jag bara skickas vidare till de andra spelarna utan det kommer upp en laddningsskärm som jag ska sitta och vänta på för att skickas vidare. Så det är så här... Jag vet inte vad alla de här laddningstiderna gör heller. Eller varför det ska vara så många. För du tog upp världen. Den är snygg men det är inte jättemycket där. Det finns några djur men det är inte speciellt många olika fiender. Inte jättemycket olika platser som ser jätteannolunda ut. Det är väldigt mycket poppins och sånt. Så det är inte så att liksom kartan är helt färdig när den laddas. Utan det laddas ju en grej lite hela tiden på kartan också. Sånt där. Så de har ju väldigt problem. Men det största problemet är ju laddningstiderna. det är det absolut. Det är det, ibland kan det, det känns fruktansvärt hela tiden bara nu ska vi sitta och nu ska vi sitta och nu det, det allt tar så jäkla lång tid. Och det som har varit bra, som sagt, skjutningen och sånt, det är kul. Men uppdragen är så sjukt chatiga. Det blir ju snabbt att du har gjort samma saker om och om igen flera gånger. Det är väldigt mycket buggar i spelet. Så vissa uppdrag har inte registrerat inte spelet. Så jag måste spela om dem och liknande. Och det är väldigt mycket grejer nu i början som har varit så problematiskt. Och tyvärr är Anthem för mig bara ett okej okay spel. Det är ingenting jag vill sitta och spela själv för. Det är en till grej som är problem Det är att du kan spela själv Men I många spel så är det Spelar du själv är det en nivå Ju fler som hoppar in blir det svårare Men du får mer XP Här har man en nivå Och sen spelar det ingen roll hur många ni är Så det är skitsvårt när du är en och det är jättelätt om ni är fyra. Ja, verkligen. Och sen finns det ju de här strongholds som är baserade för att man alltid ska vara fyra så att de är lite svårare. Men ute i världen. Ibland kommer du och jag, jag har spelat ett uppdrag och har varit skitsvårt för att jag är själv. Du och jag kommer in och vi behöver bara slänga av oss en varsin attack och sen bara, nu är det ju borta allihopa. Vi tog ju ut allt på en gång. Och det är såna grejer som spelet bara... Det känns halvdant bara. De har gjort... Antagligen är det dumma val eller så är det liksom, de har inte haft tid, pengar, inte fan vet jag, men de har bra idéer men de har ju inte lyckats sätta någon liksom, jackpot, utan allt är bara okej, okay, men sen blir det snabbt tjatigt och liknande. Mm. Så... Mm. Nej, absolut ingen. Och det är det som är så synd. Att det är så jäkla svårt när jag spelar själv. Och så blir det för lätt när du och jag hoppar in. Så nu tänker jag bara, nej men jag behöver inte spela det spelet. Förrän du säger, ja men ska vi spela Anthem? Ja men absolut, jag kan spela med dig. Men jag kommer inte att sitta och spela det själv. För jag tycker inte det är bra på det sättet. Nej och det där är något som jag skulle tycka var väldigt intressant att veta. Jag har inte lyckats hitta det eller sätta det någonstans. Jag har kanske inte rotat supernoga heller. Men just det där du säger att vissa uppdrag... Alltså så fort det blir fler så blir de barnsligt enkla. Och det är någonting jag märkte väldigt snabbt just för att du och jag vi körde ganska så tidigt. Jag tror inte jag han spelat jättemycket innan du och jag hoppade in och körde tillsammans. Mm. Och visst vi var två och uppdragen gick bra. Det var liksom inga direkta konstigheter runt om. Det flöt på ganska smidigt och så. Mm. Men när jag väl sen, sen när jag väl hoppade in själv och tänkte ja men jag kör lite story missions och som sagt, jag hittade inte knappen för att stänga av Public, så jag körde på bara med, med den igång. Och det visar sig att det blir, även om. För det är det som blir så lite skevt i det hela. Jag tycker storyn ändå är. Det är någonting jag skulle kunna fastna för. Den finns där, och det är någonting intressant med den. Speciellt nu när, man, när jag har kommit lite längre och fått lite mer story, lite mer kött på benen om man säger. Och det, det verkligen det så, här, ja men det finns fan en historia här bakom som jag ändå vill ha lite koll på. Grejen är det att uppdragarna kanske är tänkta att vara svåra då helt plötsligt. Eller åtminstone det, story, det de berättar i sina cutscenes och så här, liksom så här det, det här bör vara lite tungt. Och så är vi fyra stycken som alltså mörsar som fasiken och det visar sig att vi klarar det ganska enkelt. Då blir det så här, nej, då tar det mig ur själva storyn helt plötsligt mm. lite grann. Så att... Ja, jag vet de, de skulle verkligen behöva lägga in någon slags skalning där på att är man fyra. Man upp det lite grann, då så man får kämpa lite grann om inte annat. Så, så det faktiskt händer någonting. Sen, ja, skulle jag, sen skulle jag direkt säga: är ni fyra stycken som kör, alltså, känner ni fyra stycken som sitter och liksom kan köra tillsammans med till och med kanske ha, så att ni kan prata med varandra. Då tror jag det här blir väldigt mycket bättre genast. För att nästa bekymmer med att köra med public är att det är inte alla som har jättebra koll på de andra i laget. Mm. För att blir, blir du dödad till exempel under ett uppdrag, då kommer du att behöva bli reparerad om du ska kunna komma upp igen. På vissa punkter såklart, men det är ju oftast vid lite större bossar eller någonting sånt där. Där det är liksom restricted från att bli kunna hoppa in igen bara. Då måste någon komma fram till dig, reparera din javelin så att du kan komma upp och slåss igen. Det har varit bättre och bättre ju längre jag har spelat, ska jag säga. Men i början så kunde, jag, kunde man alltså få sitta i fem, tio minuter, kanske, till och med. Om det, var, alltså om det faktiskt var någonting som var jättesvårt att döda ensam. För att det kunde vara en person kvar av de här fyra som faktiskt kunde slåss. Och det ligger tre stycken utstridda liksom, på kartan som skulle behövas plockas upp. Mm. Så att, yeah. det, jag tycker det är ett skitkul koncept med att man ska vara fyra stycken och att man kan plocka ihop fyra och köra. Det, det tycker jag är schysst. Men sen kommer man ju till att det är människor som sitter bakom handkontrollen mm. som inte alltid har hundra koll på allting. Och kanske inte ens bryr sig heller om att vilja plocka upp sin kamrat heller. Så att. Uh, ja, de har, de har lite grejer. De, de jobbar för uppförsbacke, så kan vi säga. Mm. Men sen är det sådana här små irritationsmoment som de har mycket av också. Så speciellt, jag spelar ju alltid single player. Jag tar ju bort, jag stänger ju av så fort, jag vill inte ha publik. Men varje gång jag har stängt av spelet eller hoppat ut att spelet har slängt ut mig i startmenyn eller någonting, då Även om jag har det intryckt, så varje gång jag hoppar in i ska göra första uppdraget så frågar mig Vill du inte spela Public? Nej, det vill jag inte. Hoppar ut igen. Vill du inte spela Public? Nej, det vill jag inte. Och det blir så jävla tjatigt. Och ibland, det ska den bara göra varje gång du hoppar in nytt i spel. Ibland registrerar jag inte. Så då frågar den det varje gång du ska ut i ett nytt uppdrag. Och det är så jävla jätten. Har jag valt Public? Ge ja, fan i frågan. Fråga det första gången, sen ska du inte behöva fråga det varje gång. Jag vill snabbt in i spelet. Och liksom hålla på. Jag vill inte hålla på med det där. Och sen det här hubbvärden som finns. Det pratar du utvecklingen så mycket om att det ska kännas som din värld. Du kommer vilja vara där. Det kommer vara folk som vill prata med dig. Det är den tråkigaste jävla hubbvärden jag någonsin har varit i. Jag bryr mig inte ett skit. Som du sa, storyn. Absolut. Den tycker jag också verkar bra. Den verkar intressant. Och det är något jag skulle vilja kolla mer av. Men det är så här, jag vill ju inte spela själv och jag kommer nog aldrig komma igenom den. Men springa runt och hitta alla uppdrag i världen och sånt där, hubvärlden är så sjukt tråkig nu vill jag bara ge mig en lista med allting så jag bara kan ut och köra för jag vill inte vara i hubvärlden för det tar bara så jävla tid alltihop. Ja det kan vi eh. inte hålla med om, det vet jag de, vi pratade också om innan det kom att det här med att du skulle få din egen värld och i cutscenes så får du ditt liksom, du, du kommer inte ha dina kommer inte ha din, din, vad heter det team med dig eller så nej eh. Och jag kan hålla med, den hubben som finns nu- som, nu kommer jag inte ihåg vad stan heter- bara för det. Eh, Torsis heter den nog, va? Ja, jag tror det. Skit Skitsamma. Eh, den, är, den blir ju så himla tom- när det bara är du som är spelare. Mm. Det är ju en så... alltså, Jag fattar helt och hållet. Jag har spelat andra online-spel också- där alla hamnar i hubbvärlden. Då blir det jättemycket- och alldeles för mycket folk istället- men man kanske hade, alltså det hade inte varit fel att fått sett andra människor springa omkring. Nej. Tycker jag. Alltså säg som att när du och jag är i ett team och vi bestämmer oss för okej, okay, nu, nu, nu går vi ut, nu nu kör vi tillsammans. Jag hade inte stört mig det minsta på att få ha dig i min hubbvärld. Mm. Alltså bara ha, alltså bara spöket av dig, gå omkring bredvid mig eller springa fram och tillbaka, alltså du förstår vad jag menar? Det, det ja, hade varit schysst att ha haft någon mer som inte bara står och vinkar och tittar på mig. Mm. Och samma människor jag möter varje gång jag går förbi det här ståndet så möter jag tre personer. Det är samma personer varje gång som ju, går samma sträcka för att jag precis har triggat det när jag gick in. Det, ja, ja, ja. Och det här upprepandet, om inte jag går fram och pratar med någon så flera gånger så drar den upp samma saker Jag vet ens nu bara irriterar mig så sjukt mycket. Och så här, jag går förbi och då säger han någonting av bara, men skitsamma. Gå tillbaka till andra ordet och säger någonting annat. Ja, men det är lite kul. Nej, tredje gången, då säger han ju, det är första gången. Fjärde gången, då sa han det, han alltså sa första gången också. Femte gången, då säger han det, alltså första gången. Sen byter han en gång till och det är bara, kan inte ha kommit på bättre text? Eller får han att prata en gång så kan han ha det är så här, Jag gillar verkligen ett hubbvärde någonstans. Låt mig gissa, är det han som har de här daily challengerna eller? Nej, mellan vad ska man säga? Freelancer! I hope your contract went well! Nej, inte alls. Ah, okay. Utan det är, om du står vid din äh, javelin ja. och så vänder du dig om och ser rakt in så är det mellan två dörrar står ju ah, så. Okay. Ja, ja. Tänk på, på den nästa gång du är nere i underjorden där. Eller du kan ju springa mm. bort och ta lite uppdrag äh, lite längre bort. Wow. Varje gång du springer förbi där Så säger han också Exakt samma sak Freelancer, I hope your contract went well ja. Det är ju alla sådana där är, <laughs> Nej, världen är inte rolig mm. Och ett problem till jag har med spelet är Det är jättelite loot mm. Jättelite, om man inte spelar Det där som vi körde Stronghold ja. Då verkar man ju få mycket loot Men annars är det jättelite alltså, Du kan ju hitta fiender ibland Då får man får lite Men det är dålig variation på det Hitta kister ute i världen, det är minimalt. Det är som, I sådana andra spel så får man ju lite grejer hela tiden. Man får liksom känning av o oh, någonting nytt, o oh, någonting nytt. Här får jag aldrig det. Och så svårt att jag får det då säger jag, ja det här har jag, det har jag. jag har, allting jag har från första början är nästan bättre än det jag hittar och sådana där grejer. <här> så jag känner aldrig någon utveckling på min javelin. Det är liksom man går upp till en viss level du får välja en ny javelin, testa den. Det är den enda liksom som jag har känt att oh, det här är kul att testa någonting nytt. Men det går ju också väldigt fort. Det är en fight och sen har jag testat allt med den. Så jag måste vänta så jävla länge på en ny loot och grejer. Jag har några grejer där faktiskt som jag var inne och läste om just bara för att jag var nyfiken som kan räta ut det där lite grann. För att looten kommer du bara att hitta loot som passar din level. Mm. Så att är du under level, vad var det då? Elva kanske? Så kommer du bara att hitta vita grejer. Mm. 11 upp till 90. Okej, okay, skit samma. Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna så därför säger jag inga istället. Men efter det, så vid, mellan 10-20 så kommer du att hitta blå. Och sen när du kommer upp 20 plus så kommer du att hitta mer legendariska vapen. Det är levelbaserat vad du kommer att hitta. Inte... Mm. På hur svårt någonting är eller någonting sånt. Utom det är beroende på vilken level du är. Så kommer du att få den färgen som passar till din level. Mm. Eh. Och det är ju i början av spelet känns ju skittrist när det gäller sådana grejer. För du och jag har pratat om det många gånger. Bara vi vill ha det här vapnen, vi vill ha det här vapnet, vi vill ha det. Men man får bara samma om och om igen. Samma lika. Med noll liten ändring. Det, det känns trist. Ja det håller jag absolut med om. För det störde mig som fasiken. Till, nu är jag några lävlar högre än dig så det är därför jag säger så här. För det blir lite bättre när du kommer upp så att du faktiskt kan få bra vapen. Om man säger så. Så då blir det lite mer... Eh, vad heter det då? Det blir, det blir lite mer intressant helt plötsligt att gå in i forget som du använder då för att byta vapen. För att göra vapen. För det är också en sån grej som är lite konstig tycker jag. Du kan inte byta vapen. Du kan inte göra någonting... Annat du kanske kan förstöra vapen ute i öppna världen, men du kan inte byta eller någonting sånt. Då är mm. inget inventory på något sätt, Utom allt du gör är att plocka upp en orb på marken. Sen berättar den vad det skulle kunna vara, typ. Mm. Den berättar inte exakt vad det är, i alla fall inte så att jag har fattat det åtminstone. de säger så här: Åh, oh, shit, du hittade ett Uncommon Object. Eller du hittade ett Rare Object. Sen mm. när du går tillbaka till Forge. det är först där du får se: ah, Okej. Okay, det var ett, en blå pistol jag hittade, och en grön eh, ja, extra ability-typ. Mm. Så att på det viset är det lite träligt. För jag hade ju faktiskt velat kunna byta vapen on the fly lite mera. Mm. Alltså faktiskt ha någon typ av inventory. Kanske inte alla mina vapen eller alla mina grejer. Och Nej. såklart, självklart inte kunna forja ut i öppna världen, alltså göra egna grejer. Men jag borde väl ändå kunna få öppna upp, kolla... Okej, okay, shit, det här är de prylarna jag har hittat. Den här kanske är vassare än den jag har. men jag provar att byta bara för att se vad som händer. För det är någonting jag har tänkt på rätt många gånger. Du ska ju välja... Du väljer ju, du väljer dina vapen du använder. Du väljer... Är det tre olika abilities du kan använda under tiden att du är ute? De hade jag verkligen önskat om jag kunde få ha med mig tre olika... Mm. Alltså bara för att få testa för nu måste jag då så fort jag har eller för, för, nu går jag in i Fortnite efter varje uppdrag och tittar och grejer och byter och ändrar lite grann. Men om jag tänker så ja ah, men shit okej okay, jag hittade den här ny det här är en eh, ta någonting som jag faktiskt har testat så, eh, det här är en cluster grenade. Ja mm. okej okay, jag provar med den. Men då måste jag hoppa ut i öppna världen, hitta några fiender Testa clustergrenaden att inse att okay, shit, det här är inte det jag vill använda. Det här funkar inte för mig. Jag vill ha en annan typ av extra vapen eller extra ability. Då måste jag alltså hoppa ut från Freeplay, in i forge byta. Sen hoppa ut igen för att sen då testa nästa pryl för att komma igång. Visst, det här är ett bekymmer för alla som börjar att spela. För att sen hittar man sina favoriter och det går ändå relativt fort att hitta dem. Men det är nog sånt där irritationsmoment som är lite smått onödigt skulle jag säga. Men... Jag skulle säga att såna grejer, att kunna byta vapen, utrustning, allt sånt... Borde vara en självklarhet att kunna göra öppna världen. Kanske inte så här: ändra färger och sånt och fixa. Men allt du plockar upp, borde du kunna ta på dig. Ja. Det är en självklarhet i alla andra spel att. Oj, oh, jag hittade en pistol. Nej, den passar inte mig. Jag tar ett annat och förstör. Ja, oh, jag hittade en ny hjälm, Om ja, jag drar på den för att få lite det här och då. Mm. Det är en självklarhet. Men här, nej. Allt ska hamna och. Ännu roligare, allt är under laddningstid. Så du ska in i Fortune, sitta i laddningstid. Eller först ska du komma till hubvärlden, laddningstid. In i Fortune, laddningstid. För att sen tar du ut och så... Ah, allt har sån jävla tid. Och allt ligger bakom laddningstider och allt är så träligt. Och det är så här, som sagt, det finns ett bra spel där. Men det ligger bakom så mycket men. Men det måste laddas. Men jag måste göra Men det är träligt. Och men det tar lång tid. Men det... Ja, ah, det, det är så synd Jag hade så potential och allting Men det finns egentligen För mig är det, det är ett tomt spel Det finns inte tillräckligt Och det är så synd när vi har spel som Destiny Och vi har eh, Tom, vad heter, Division Och alla sådana här som finns ute Har funnits ute i flera år Och gör det riktigt bra Och så kommer det här se snyggt ut Funka bra i skjutning och allting Men sen då vad är resten och det finns inte där och det är så synd. Det är jättesyn tycker jag. Men en, en pryl som jag faktiskt är lite nyfiken på som ni inte lät som du tog upp. För att jag vet vi pratade rätt mycket om det här innan. Vad tycker du om själva javelinsarna i sig då? Jag har testat två hittills. Mm. Och jag gillar hur annorlunda och sånt de är. Mm. Att det är ändå som jag har kört vad ska man säga, distans... Ranger. Sniper. Ja, Ranger ah. heter den, precis. Och sen hade jag testat så som är klassad Magiker. Ja, ah, Storm. Och de är ju väldigt olika, för mm. jag känner mer möjligheter med Magiken. Mm. För att jag har fått mera uppgradering sånt jag kan ta till den och leka runt med eld, elixitet is allt sånt där. Problemet med den är ju att den tål ju ingenting. Det är som en klassisk Magiker, men eftersom det här spelet har inget levelbaserat Alltså om jag är själv Så är, det spelar det ingen roll och, Eller om vi är flera Så när jag är ute i världen och tål ingenting Är det skitsvårt att vara ensam magiker För när du och jag spelar tillsammans ja, men Då kunde du dra på dig all, fa, liksom, Alla kulor Och jag kunde skit mycket skada För det resten jag gör jag Skitmycket skada men tål inte ett dugg men när jag är själv, det är exakt lika många fiender, exakt lika många bossar, exakt samma svårighet. Så jag dör ju liksom, jag hade ju så jäkla problem. Jag var tvungen att bli duktig ruggigt fort. medan vad heter det? Ranger, den var mer balanserad. Där kunde jag liksom leka lite mer. fortfarande det skitsvårt ibland. Men jag hade ändå en större chans. Och sen hoppade vi som sagt in på två pers. Och då blev det rolet Så jag tycker det är kul att testa de olika men det är samma sak där, man får ju så pass lite att det går ju så fort att komma i liksom, ja men nu har jag testat den här, kul nästa då, ja det är om tio levlar. liksom mm, mm. Ja, kul, vad ska jag göra tills dess för jag får ju inte någonting speciellt nytt så det är, det är inte tillräckligt Javelens är det som är det stora i det här spelet så det är bara synd att det inte finns någonting runt om den. Om jag ja, verkligen. Och jag, jag som har då provat lite smått taktiskt har ju provat de andra två Javelinsen som finns ja, som är Interceptor och Colossus tror jag den kallas för. Som egentligen är alltså ninjan och tanken skulle jag Någon kalla det för minja, i stort sett assassin någonting sånt där Ja för att det, man man vill verkligen och det tycker jag är skitroligt för det här är ändå ett skjutspel mm. men den här karaktären alltså bara vill eller, den får mig att bara vilja gå fram och bara slåss mm. använda mina närstridsvapen alltså mina händer i stort sett bara och bara göra så mycket skada jag bara kan och jag tycker det är skitroligt jag älskar karaktären i sig, den är så himla styrd och den hoppar fram och tillbaka. Man kan verkligen röra sig runt hela slagfältet på 2-3 mm. sekunder bara. Det är verkligen superkul. Samtidigt som Colossus är den stora tanken. Alltså han, han har en stor sköld han kan plocka fram, han, han tål typ hur mycket som helst. Mm. Samtidigt såklart är han ju mycket långsammare han tar sig inte alls runt lika lätt, han kan dasha tror jag, men det är liksom ingenting man använder utan du bara du kör över dem som om du vore en, en pansarvagn i stort sett. Mm. Och jag älskar verkligen de har ju lyckats riktigt grymt med de här javelinsarna verkligen. De har ju fått till hur, att de är olika alla fyra de har verkligen olika användningsområden och när man tänker så så förstår man verkligen varför de gör det eller som ser till att man kan spela fyra. Mm. För att i vissa lägen tror jag faktiskt att du behöver alla fyra för att komma fram. Och jag kan tänka mig det, ju längre fram du kommer i spelet ju svårare saker och ting blir kommer det bli tyngre att klara av saker utan till exempel tanken. Mm. Uh, Likaså utan magiken, för den delar ut så fruktansvärt mycket stryk. Mm. Så att... I, I, Javelinsarna har de ju jobbat stört mycket med Och det ska de ha ett jätteplus för För att jag, jag tycker konceptet är grymt Det är bara synd Allt det här andra runt omkring är, är tråkigt att de inte lyckades med lika bra Men jag tror att om man ska skaffa det spel spelet Ska man vara beredd på att det här är lite som Destiny där det kom mm. Att Destiny blev ju bra Efter nästan ett halvår ja. När de började fixa allting Och jag tror att det här kommer att ta längre tid Jag kan säga Anthem om ett år, eller fem 2, när det väl kommer Det kan vara riktigt, riktigt bra mm. Nu har de så här, ja ah, men vad är det, 90 dagars Det här har vi tänkt att uppgradera och sånt Jag kollade det lite snabbt och det var bara Det här säger inte mig någonting egentligen Jag tyckte ah, den sa väldigt, väldigt, väldigt lite överhuvudtaget ja. De sa egentligen bara så här, lite ny content Lite nya strongholds, alltså lite så Men det gjorde mig ändå intresserad av att försöka hålla i det här spelet i alla fall så att jag får se de här 90 dagars planen som de har mm. för de pratade ändå om lite prylar som gjorde mig intresserad just det här att du, de skulle försöka få in lite mera strongholds, de skulle försöka få in lite mera eh, vad heter det då utrustning till, till din javelin, alltså så att du kan ändra utseendet ännu lite mera mm. och lite sådana saker, så det det låter ju intressant. Dock så hoppas jag ju att de inte har tänkt 90 dagar och sen släpper det. För mm. då, då, då kommer det bli tungt skulle jag säga. För då kommer de nog inte sälja sig jättemycket mer. För jag pratade med en kollega på jobb idag. Och jag frågade om han var sugen på Anthem. Och han, han hade sagt att han var väldigt nära på att köpa det. Mm. Och jag sa att jag tror nog att det var tur. Mm. För att jag rekommenderade faktiskt honom att vänta. Vänta och se om det blir bättre Plus att kanske till och med Vänta för att se om du kan få det Billigare mm. För jag vet faktiskt inte om jag tycker att Den tiden jag har lagt ner hittills Är värd full pris Nej. Tyvärr För mig är det så här, Det här 90 dagar det är, så här, det är självklarhet För sådana här spel det är, jag tyckte de tog upp Vi uppdaterade det lite då och då Ja men det är alla sådana här spel det är en självklarhet Så det, det, det var Ingen nyhet för mig för mig är det just, jag kom, vi får se om ett år var liksom under den här perioden om det blir så stor skillnad att det får de här som Destin hade de här fansen som blev jätte liksom, inne i spelet när Forsaken och alla de här kom, liksom, expansionerna Här, det är det jag är intresserad av att se vad folk tycker för för mig räcker inte det tyvärr, jag Nej. håller med dig det jag tycker inte heller det är värt full pris för det är skitbra grund men sen är det tomt. Mm. Så jag vill bara se, lyckas de få en bättre värld? Lyckas de fixa små grejer? Lyckas fixa laddningstiderna? Det är det stora skulle jag säga. <laughs> Och sen kommer det finnas en community kvar. Det är det som är intressant att vilja se. Sen vill jag, det är faktiskt en sak som har irriterat mig på eller under hela tiden jag har spelat. Jag vet inte om det är fler som gör det men jag måste säga det just för att jag irriterar mig så mycket på det. Jag får inte fram någon slags minimap överhuvudtaget. Mm. Jag har noll koll på vad som händer på slagfältet så att ibland fattar jag att folk inte ser att jag är nere. Nej. Till exempel för att det finns inte ett enkelt det finns absolut ett enkelt sätt att se att jag är nere, men jag tycker inte det är glasklart vart jag är någonstans till exempel. Likaså på kartan mm. så kan jag vet inte, har du lyckats sätta ut några waypoints? Jag har inte försökt. Jag har bara spela stor uppdrag så jag har aldrig försökt göra några waypoints. Kartan är ganska stor för att inte, ha, inte kunna sätta ut egna waypoints. Jag mm. fattar att de inte vill ge dig en guidad väg fram till waypointen, men jag skulle vilja sätta ut den så att jag åtminstone har den på kartan, så att jag har någonting att sikta på så jag vet vart jag ska. För världen är ju inte plan. Direkt. Den går upp, den går ner det är berg, det är allt du, ibland måste du in i en grotta för att komma igenom berget för att sen komma upp på andra sidan där det är jättestort öppet område. så Det är lite svårt att manövrera sig runt omkring i världen ibland. Jo, det är inte ett kartsystem utan det är ett kompass som man får Exakt. vända sig med. Så det är lite ja, det är halvdånd. Mm, mm, mm. Men det var väl det vi hade om Anthem va? Ja, men jag tror det åtminstone. Om ni skaffar det, gör det försiktigt. Jag hoppas ni gillar det i alla fall, men tyvärr för mig var det inte tillräckligt. Jag kommer nog att fortsätta spela ett tag till i alla fall, så jag, kan, jag återkommer säkert när jag är klar med det. Ja. Och jag hoppar in någon gång ibland med dig, det är typ mm. det. Jag testar också Trials Rising öppna betan. Som du hade testat förut, den stängda beta. Yep. Uh, utvecklat av Ubisoft Red Lynx. Kommer släppas den 26 februari 2019 så det är idag va? När vi ja, idag. idag. Kom till plattformen Nintendo Switch, ps 4, Xbox One och PC. Uh, och för er som inte kommer ihåg, vi har tagit upp tri förut. Det är motorcykel och man ska klättra på hinder och köra lite race. Det är väl lätt att så man kan förklara det. Ja, jag tror det. Trice Rising, vad jag tycker om spelet är att det inte är jättestor skillnad. Det är inte grafiskt något speciellt vad jag kunde märka. Det jag tycker de har gjort bättre med grafiken är ljussättningen. Det är egentligen det som jag lade märke till. Oh ljuset är snyggare ut. Banorna är roligare. Men det har ju varit till och från. De gör lite. Men nu är det mer i bakgrunden som händer och Genom banan om man säger så jämfört med tidigare, som jag såg ett tåg som åkte runt banan hela tiden och jag fick hoppa över tåget och sånt, så det var ju sina roliga grejer eh, det du tog upp förut var ju att eh, nu får man ju lootboxes, du kan göra din karaktär du får välja mellan kille och tjej du kan ändra din där som du får olika kläder, du kan ändra liksom hjälmen, alla olika delar på kroppen egentligen eh, ändra färgerna på det och även motorcykeln och allt sånt där men i grund och botten det är fortfarande Trials, det är, det är inte stor skillnad alls, älskar man Trials då förstår jag att man kommer att skaffa det här för då är man inbiten. biten har man aldrig spelat Trials då kan jag rekommendera spelet absolut, kolla in det, har du spelat Trials förut och inte riktigt fastnat så som jag har gjort då kommer inte det här vara tillräckligt heller utan det är bara mera Trials egentligen göra ingen nya karaktär ja, men kul för dem som faktiskt vill göra sin och sätta sig ner, men för mig är inte tillräckligt. Det är, banorna är exakt likadant utformade som tidigare. De ser ju väldigt mycket likadant ut som det gjorde tidigare. Och sån här. De har gjort det annorlunda nu att. När du, du har som en karta du kan gå upp. Och så är det olika challenges att göra. Men det är fortfarande likadant ut. Du kör likadant. Det är inte så här, De har utvecklat. För jag spelar ju det här. Trials Blood Dragon tror jag heter. Där man. Eh, Blandade Far Cry eh, liksom, tillsammans med Trials. Där du kunde hoppa av motorcykeln. Du gick runt och sjö, sköt och höll på. Och sen hoppade du på motorcykeln och sånt. Och där förde man in en berättelse. Det är faktiskt text och sånt där som berättar en, som berättar en berättelse på ett snyggt och roligt sätt. Och det saknar jag här. Här finns det ju inget sånt. De har inte haft någon story efter det på det sättet. Eller någonting. Och det är det, här, det är lilla extra att faktiskt få någonting att de bygger banorna runt än att bara race Det är det jag saknar genom hela den serien och det var ju det man fick av tries Blood Dragon. Men nu när jag kommer tillbaka till det här så det ser absolut snyggare ut. Men det är inte mer. Det finns ingenting mer egentligen. Eh, du då? Kommer du ihåg hur det var när du spelade? Ja, Kände du då. ungefär liknadant eller? Ja, så vitt jag kommer ihåg så det kändes ju som, precis som du säger, det ser likadant ut, det känns likadant. Jag som tycker trials är kul mm. så tyckte även det här var roligt, såklart. Men det är lite så här: på den nivån jag kör trials så hade jag väl kanske kunnat fortsätta med det förra också. Ja, precis. Så att däremot så vet inte om det var någonting mer som var öppet nu. Kunde du modifiera din motcykel nu, eller? Nej, jag fick bara nya motorcyklar men jag tror inte man kunde modda den någonting. Utan det ja, okay. är samma som du körde. Ja, ja. Nej, men egentligen det är inte så mycket mer. Man fick levla och köra på. Det var kul att kunna ändra sina, sin gubbe som sagt. Men Och det är snyggt. Det är snyggt, absolut. Och allt funkar jättebra. Det är fortfarande lika flytande. så... Men det känns ju som fortfarande att de har tagit samma motor men ändrat ljussättningen lite. Så gillar du gamla Trials Absolut. Men jag skulle inte säga att det är värt ett köpspris som du sa. Trials Fusion kan man fortfarande spela och det finns bra mycket DLC och sånt och jag tror det är mer där än vad det är här just nu. Och så mycket annorlunda inte grafiken att jag bara åh oh, jag måste spela det nya för att jag blev häpnadsväckande. Hur vackert det är. Nej. Det är coola banor men det är liksom det skulle lika gärna kunna vara ett DLC. Transfusion. Fusion liksom. Men eh, så kan det vara. Ska vi hoppa in i nördsnack? Let's do it! Och vi tar väl upp månadens hetaste först. Absolut. Eh, spel har jag fyra spel. Alltså då får ju du börja för att jag, har, jag har en på varje. varje. <laughs> Okej. Okay. Eh, första jag har eh, första mars, Dead or Alive 6 blev ju förflyttat. Det var ju tänkt att det skulle släppas den femtonde februari, precis som alla andra spel sen utanför var det typ samma vecka så, fick jag, så hörde jag att Dead or Alive 6 hade flyttats ja, ja då så uh, fighting-spel tyvärr är det ett av de fighting jag aldrig riktigt har fastnat för det påminner mycket om tecken och sådana där men uh, jag vet inte, det har bara känts lite för åldrat jämfört med de andra fighting som hela tiden bygger upp sig jag vet inte. finns det säkert några som gillar det där ute Nästa jag har är 8 mars Devil May Cry 5 Devil May Cry Dante Is back och nu är det Tillsammans med vad han nu heter Från tredje spelet Men det är även en ny karaktär Så det ska bli intressant att se hur de bygger Det här spelet runt tre karaktärer Jag spelade i Devil May Cry 3 När de förde in den nya karaktären Och de körde halva halva där Hur gör man det? Nu ska man dela upp spelet i tre delar och liknande? Vi får se det ska bli intressant. Och det var ju då såklart det spelet jag har med på min lista. Ja, Okej, okay. då så. <laughs> Eller ja, det är inte så mycket lista som en rad. Ja. ja, men då så. Det ska bli kul att testa. Det ska vi definitivt kolla in. 15 mars, Tom Crancis, The Division 2. Det är som man förhoppningsvis... Som man vill ha Anthem, fast lite bättre... <laughs> <laughs> det här är ju nästa spel som typ du och jag Kan köra tillsammans Hitta loot och ut och köra Och det är ett väldigt populärt spel Så det kanske blir att testa det här då Eftersom Anthem inte riktigt nådde upp till våra förväntningar mm. Och sista jag har här är 26 mars The Walking Dead, the final season Episod 4, Take Us Back Sista avsnittet Oh yeah Det ser jag mycket, mycket fram emot och film då, jag antar att vi har samma sjätte mars ja, där. Exakt. Captain Marvel. Det var typ det som såg intressant ut. <laughs> eh, som sagt, det är filmer, det kommer lite på om på, men gå på bio är inte jätte lockande. Så. Ja, jag vet inte. Captain Marvel, är du sugen på den eller? Alltså lite. Men inte, ja. det är inte sådär så att det drar i mig direkt. Att jag vill åka dit och se den. Däremot så tycker jag väl att det... Det, kom, det är klart att det kan bli intressant. Så ska vi säga. Självklart. Det tycker jag. För mig, det säger det egentligen ingenting nytt. Det är ju samma sak som vi har sett från alla andra superhjärtar tycker jag. Mm. Men det är ju en månad innan Avengers släpps Endgame. Så ja. man måste ju se den här för att vara beredd direkt på nästa. Så det är väl mest det som gör att oh, jag måste ju se den. Hur illa jag än vill inte vill gå på bio. <laughs> Sen är det väl lite så också att det är såklart, Avengers har ju byggt upp den här ännu lite till eftersom att eh, spoiler, den finns hintar om karaktären i filmen så att, ja, det var end credit va? Eh, jag minns inte om det var det sista eller om det faktiskt var end credit eller så här, vad heter det post credit scenes eller hur det, det var när den, den dök där, ja. Ja, jag kommer inte ihåg om den, hur det var faktiskt, exakt, men det, det finns ju hintar om Captain Marvel i föregående filmen, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, varför det? Ja, uh, precis. Ja, precis. Ja, Men ja, det var väl bara det. För sen, månaden efter, då är det en jävla massa Ja, det kommer mer nästa månad. Nu i mars är det inte allt för mycket roligt som händer. Men eh, vi hoppar väl in i, eller fortsätter in i en nördsnack, för du hade ju lite grejer att ta upp. Eh, ja, eh, det har jag faktiskt. Vilken vill du börja med? Ja, eh, men vi kan väl börja med serietidningen faktiskt. För jag har ju äntligen eh, tagit, tagit mig i kragen och läst lite serier, tack vare dig egentligen. Ja, vi kan ju säga det. Den här serien tillsammans, vi tog ju upp en nyhet för inte så länge sedan om, eh, vad heter den? Hulu? Eh, att Marvel och Hulu har ingått i ett eh, samarbete där de ska skapa... Och så vi fyra nya serier som mm. kommer att gå på Hulu där bland annat eller bland annat de serier de ska skapa är Hit Monkey, the Duck, Modock och The Tigra and Dasler Show. Mm. Så vill man höra vad vi tycker om de här grejerna så kan ni gå tillbaka och lyssna för vi har tagit upp det tidigare men de här finns nu fortfarande hoppas jag, oh, jag gratis på Comicsology som free download så man kan gå ner och kolla in om man tycker någon av de här låter är intressant. Och det är precis vad du har gjort. Ja, exakt. Det är ju det, det inga nya serier eller någonting sånt utan de har släppt ett nummer till varje sån här, vad ska man säga då, karaktär. Så att man kan få lite känsla och lite feeling av dem. Och det var ju du som tipsade mig om att det här faktiskt hade dykt upp på Comixology. Så, och så fort du skrev det så gick jag faktiskt in och laddade ner alla fyra. Jag har dock bara hunnit läst en av dem den här veckan. Och det är Hitmonkey. Som. Alltså. Konceptet låter ju helt galet. Och det blir inte mindre galet när du faktiskt börjar läsa serien. Okej. Okay. Eh, tänk dig Hitman korsat med en apa. Ja, så, så är det så. Däremot, så det här är faktiskt. Eh, jag vet inte om det är... Jag tror inte det är den första för att den här, just det här numret släpptes 7 juli 2010. Jag misstänker att Hitmonkey i sig är äldre än så. Men det här är absolut en... Vad säger man då? Introduktionsnummer mm. till just Hitmonkey. För det börjar verkligen med att de förklarar vem han är och hur det gick till. Och sen får man liksom följa med i stort sett i en hitman in the making- antar jag, lite grann. De beskriver det väl i stort sett med att just den här apan det kom, han bor högt upp i ett berg, eller han med sin stam bor högt upp i ett berg i Japan, där det dök upp en skadad assassin. Där de då såklart ville ta hand om honom, hjälpa honom, liksom få, få honom att jag menar, Läka eller vad man ska kalla det för mm. Det kommer såklart folk som letar Efter den här assassine, assassine, Det där är ett svårt ord Att vira tungan runt eh, Som då i stort sett Bara utplånar hela Stammen och då självklart eh, Lönnmördaren Var ett bättre okay. ord att använda eh, Och nu är apan ute efter hämnd Och i, den här, I det här numret Så är det faktiskt så att Jag antar att den här lönnmördaren som dök upp i hans eh, stam mm. är samma som nu förföljer honom som, som en ande eller som ett spöke, typ. Okay. Och förklarar vad som har hänt, varför det dök upp människor, vilka de var, vad han borde göra för att sätta ett stopp för det här. För han förstår ju såklart att den här apan är ju rosenrasande. Att alla hans, hela hans familj är liksom utrotad, de finns ingen kvar, nu vill han hämnas det här. Och då är, kommer han in såklart som, som en mentor och ska liksom visa och berätta vem, vilka borde fimpas, vilka borde han ge sig efter, hur ska han ge sig efter dem, och även då lära honom att i stort sett använda vapen. Mm. Och, och konst, Hur konstigt det än låter, så är det faktiskt skrivet ganska snyggt. Apan har liksom, han har liksom lite bekymmer med det här. Han, fattar, han är ju skitarg. Men så fort han har liksom haft ihjäl någon så får han lite ångest. Twist på det. för att det är så här, Varför gör jag det här för? Anden dyker helt plötsligt upp och bara så här. Hallå, det här är ju det du ska göra. Du ska ju, du ska ju hämnas. Både mig och din, din familj liksom. Mm. Så att alla som tycker att det låter det minsta intressant. Ge, och, ge, ge er in och läs, i alla fall det här numret. För det är som sagt, det är ju gratis. Det skadar ju absolut inte att läsa. Jag, jag, är, jag är lite nyfiken på att läsa. Åtminstone, som den här serien heter, Year of the Monkey, är det, så såvitt jag har förstått, tre delar utav. Jag är en, faktiskt ganska sugen på att kika på att köpa del två och tre. Så att jag kan få läsa klart liksom hela... Eh, hur de liksom får honom att bli den här lönnmördaren, egentligen. Men han är väl från Deadpool-universumet, visst är det så. Vad jag förstod när vi läste den förra nyheten, eller den andra nyheten för några veckor sedan, så är det inte så mycket som att han kommer från det universumet som att han finns, eller har, har varit med i det universumet? Ja, okay. Jag tror så... att han har ett eget, men att han faktiskt eh, dyker upp där lite då och då. Så det är inte lika mycket humor och sånt, utan det är mer seriöst det här. Ja, det, det, det här numret är väldigt mycket mer seriöst skulle jag mm. säga. Här är det verkligen hur, nu, hur, nu, hur seriöst nu en lönnmördande apa kan bli. Mm. Men i det här numret så är det ju verkligen bara rått. Han liksom skjuter ner en, en pluton med människor i stort sett. Okay. För att han är arg och vill hämnas. Ja, ja. ja, men det låter ju lite mer som en klassisk actionrulla om man säger så. Ja men det är det, absolut. Det är, det är inte alls något putslustigt eller no one-liners eller någonting sånt, utan det här är en mer seriös historia. Sen kan jag tänka mig att man vrider och vänder på det här en del när han är liksom bundis med Deadpool. Ja, precis. Ja, men intressant. Men eh, om man säger den här serien skulle du kunna se det som en bra animerad serie eftersom det är det de jobbar på nu då? Jag kan absolut se det, åtminstone i den här initiella delen. Mm. Alltså det här när man faktiskt när han lär upp sig, eller hela det här hur den här lönmördaren dyker upp där i bergen. De börjar ta hand om honom, det börjar dyka upp folk. Den biten kan jag absolut se. Jag kan se ett par säsonger. Mm. Alltså, ska vi säga en 3-4 säsonger där man fortfarande kan liksom spela på att. Den här anden eller väsendet Liksom hjälper honom att förstå saker Börja plocka i vapen kanske Och liksom verkligen Ja men träna honom liksom Det kan jag verkligen se mm. Det är därefter sen som jag Kan tänka mig att det blir lite Det kommer inte gå att dra hur långt som helst Om vi säger så Nej Ja äh, men då så Ja äh, men intressant Jag kanske kan göra en trailer så ja, men det jag, ty jag tycker nog att du, du, du kan läsa serien i alla fall, kan du göra. Den är, den är 24 sidor, det är inte långt. Det är inte långt. Du säger att den är gratis, men tid är pengar. <laughs> <laughs> ja, jag, får jag har också tagit ner allihopa, men jag drar lite för att läsa dem, men till slut <laughs> kanske. Ja, jag tycker du borde testa åtminstone. Du hade ett nyhetsinslag också, eller vad var det? Eh, ja, alltså, jag vet att jag läste den här redan förra veckan. Eh, men jag tog inte upp den då av någon anledning. Jag vet inte varför. Men det var ett inslag i... Ska vi se vad jag hade den kvar uppe bara för det då? Bara för att veta ungefär vart jag hade läst den ifrån. Åtminstone. Från SVT Nyheter. Om Mats. Eller norska Mats ska vi säga snarare. Där de skriver egentligen om, artikeln går egentligen ut på att de har varit och pratat med Mats föräldrar som erkänner eller egentligen går. Nu när Mats har gått bort så förstår de hur, pass, hur viktigt spelandet var för honom. För att ge det lite perspektiv så, ni borde gå in och läsa artikeln så kan jag säga för att jag tycker att den är väldigt rörande. Det var till och med så att det var min tjej som faktiskt skickade den här till mig. Och frågade om jag inte skulle prata om det här i podden. Just på grund av att hon hade blivit rörd av att bara läsa artikeln i sig. Så att surfa in på SVT Nyheter eller egentligen bara sök på artikeln i sig. För att hitta den och läsa igenom den. För jag tycker att den är, den är välskriven och den är, det är något som kan vara värt att tänka på. Eh, nu förstår jag absolut att ni som faktiskt lyssnar kanske faktiskt skulle förstå det här utan att behöva läsa igenom det här men hur pass viktigt spelandet faktiskt kan vara för många där ute. så är det här väldigt rörande, jag tycker många föräldrar skulle behöva läsa igenom det för det går egentligen ut på att Mats är, blir diagnostiserad vid en ganska så ung ålder, jag tror han var fyra när de fick reda på det, att han har en väldigt udda muskelsjukdom som gör att hans muskler förtvinar och i slutändan egentligen försvinner. Och det går inte att göra så mycket åt det. Läkarna ger honom, eller säger i stort sett att alla andra som har haft den här försvinner oftast vid ungefär 20 års ålder. Mats går bort som 25. Men efter att det här, när han börjar bli sämre när han blir lite äldre. Så hamnar han ju dessutom i rullstol eftersom att han, hans muskler fungerar ju inte som de ska. Hans pappa skriver eller har berättat för den som har skrivit artikeln snarare att eh, de behövde ju, han, han började ju bli ensam, började stänga in sig lite grann och liksom, hade liksom ingenting att göra på fritiden. Så de introducerar honom för datorspel. Och så klart som vilken unge som helst så fastnar han ju. Och spelar ganska mycket. De skriver dessutom själv att. De hade ju diskussioner om det här. Hur, hur han, ska inte, han får inte spela hur mycket som helst. Han får inte spela jättesent på kvällarna. Och sådana här saker. Som alla föräldrar egentligen. Även som mina egna gjorde också. Han ville inte att man skulle sitta dygnet runt. Och massa sådana saker. Men det hela går egentligen ut på att. När Mats väl går bort. Så. Hans pappa funderar på, eller han, han tänker faktiskt så pass långt att han har ju säkert vänner i det här spelet, eller folk som han faktiskt spelar med, som kan behöva få reda på det. Och eh, han går ut och skriver i hans, i, på Mats egna blogg på nätet, att Mats har tyvärr gått bort. Eh, vill ni veta mer eller så, liksom så kan familjen kontaktas på den, på den här mailadressen Så publicerar han det. Och han, föräldrarna själva säger och skriver i artikeln att de trodde väl inte att det skulle hända så mycket men de tyckte ändå att all, alla han ändå spelat med borde få reda på det. Och bara det tycker jag är ganska stort för det tror jag inte att mina föräldrar hade tänkt på Nej. om det hade varit i samma situation. Men då visar det sig att de, de blir alltså helt överrösta med mejl, med sms och allt möjligt som verkligen beklagar Vad som har hänt Och de berättar Väldigt rörande historier Om hur mycket Mats faktiskt har betytt För väldigt många människor Runt omkring i världen Och då först Så går ljuset upp För dem att han har inte bara suttit Instängd ensam i en källare utan han har ju faktiskt Haft ett helt Ett helt liv på nätet i vad, vad de skriver mest om i just den här artikeln är faktiskt World of Warcraft uh, där han då ja men har faktiskt spenderat de, den största delen av sitt liv i uh, jag tror att de uppskattar det till att under de senaste tio åren i hans liv så hade, de, hade han nog spelat 15-20 000, 000 timmar uh, av det och jag gör inte den här artikeln rätta på något sätt men jag tycker verkligen gå in och läs den för att bara att se att föräldrar faktiskt, eller att det faktiskt kan göra en så stor skillnad för någons liv att bara kunna ha ett ställe där de kan vara sig själva som man själv ser sig snarare ska jag säga. För Mats satt i, i rullstol hade had, had, var, jag tror till och med den står i artikeln att den faktiskt skämdes för det själv, berättade inte för någon vare sig på nätet eller på något annat sätt heller om det men var ändå älskad av så många människor. Och hade så många vänner runt omkring i stort sett hela världen. Eh, Likaså så står det även när de hade begravningen för honom sen. Så dök det upp folk som föräldrarna aldrig någonsin har sett. Eller hört talas om. Som ändå känner deras barn så väl. Som de, de liksom så här, inte, inte kan förstå. Och jag, jag tycker faktiskt det är... Jag tycker att det är värd läsning just för att det kan göras göra stor dåligt att bara faktiskt få fly in i en egen värld ibland. Mm. Ja, men vi har ju tagit upp sånt här förut också och det märks ju här också att alla har vi några demoner. Det kan vara psykisk ohälsa, det kan vara som här i rullstol och allting tv-spelandet får ju ändå leva in i en annan värld leva en annan personlighet som kan göra mer än vad man själv kan och mm. för mig var det ju när jag mådde dåligt just bara för att försvinna in i en annan värld som inte var så här dryg att bara försvinna i några timmar och det som var så kul att höra med den här artikeln det är just communityt att det finns ja. så underbara community där ute som bryr sig om varandra som faktiskt spelar med varandra hör av sig och allt sånt där och det är det som är så kul att se för jag som inte tycker om att spela med andra, men aldrig riktigt har liksom sett den här communityn heller. Just för, för när jag väl hoppar online så är det bara idioter verkar det som. Men då är det så underbart att få höra sånt här att det faktiskt finns riktigt bra communities där ute som liksom spelar med varandra, men även man, man blir ju väldigt tätt in på varandra och spelar mycket. Man pratar ju, det är som här jag, jag träffar ju väldigt sällan Polare. Utan det är ju, när vi spelar eller när vi snackar i podden och sånt där det är då man liksom snackar skit. Och det är ju så han måste också haft det. Och jag tycker gaming är ju liksom det stora nya communityt som bara kommer växa och växa. Det är det stora nya, de senaste åren är det ju så gigantiskt stort att vara gamer och allt sånt där. Och jättekul att även de som, som du sa mår så dåligt över att sitta i rullstol och kan inte vara... Jag tror du tog upp i artikeln när du berättade förut för mig lite snabbt att han älskade att vara ute och springa och sånt men att han kunde hitta någonting annat utöver det. Jag tror det är jätteviktigt. Men sen är det bra att tänka på också det som du tog upp där också att som föräldrarna gjorde... Får inte spela hur mycket som helst. Får inte spela hur långt i på nätterna. För många unga nu för tiden blir jävligt curlade. Och får spela alldeles för mycket och sånt. Och det leder till tv-spelsberoende. Och det tar på en psyka och allting, även om man inte tänker på det själv. För man gräver ner sig oerhört. Men absolut, allt är bra i liksom nivåer. Sitta och snacka med polare, absolut du kan hitta några av de bästa människorna där ute inom gaming-community med, medan ni sitter och spelar för ni måste lita på varandra när ni är ute och raidar och sånt, för annars blir det en Leroy Jenkins liksom <här> och sen när man liksom pausar utanför det ja men då kan man ju snacka utanför Messenger som du och jag sitter och snackar, vi spelar vi har vissa gaminggrupper grupper ja, man sitter och skriver lite där och sånt där och, bara communityn är nog minst lika viktigt som det som tar upp här att det är just tv-spelandet, utan jag vill tycka också på just communityt att det är så viktigt att det är så bra där Absolut, ute. sen skulle jag vilja ta det som faktiskt jag, jag tar bara små bitar ur artikeln den är ganska lång, så att jag säger verkligen, gå in och läs, för det kan vara värt och, även om det är så att ni förstår vad, vad själva slutpoängen är och allting sånt så kan den dessutom vara värd att länka till andra, alltså till andra. Till dessutom era föräldrar, eller andras föräldrar, eller vad som helst. Mm. Just det att pappan skriver faktiskt själv, eller säger faktiskt själv att jag tror, jag tror faktiskt att det är pappan som de har intervjuat inför det här, eller för att kunna skriva den här artikeln i sig. Är ju faktiskt det att han, han tyckte ju själv att. Ja, men det är inte Och nu är det dessutom så att Mats hade ganska. Allvarliga problem vad jag förstår mm. För han hade dessutom övervakare på nätterna Och såna saker Jag misstänker när muskler och så stänger ner Så antar jag att Jag är ingen läkare alls Men jag misstänker att han, han behövde ha övervakning I stort sett dygnet runt eh. Och han skriver själv så här, att ja, såhär alltså vi, vi sa ju det Tio är, är tiden han behöver gå och lägga sig Och då vid tio Så kommer det en annan person Som, som egentligen bara är där för att övervaka Över honom i början så var det ett bekymmer för att Mats ville ju såklart vara uppe längre än så. Och han skriver så snyggt sen att jag insåg ju först efteråt eller senare att det är klart han, är klart han skulle eller ville sitta kvar uppe längre för det är ju då folk är inne och spelar. Mm. Folk är inte inne och spelar mellan 8 och 16 på dagen. Då när alla jobbar eller går i skolan eller andra saker. Så att jag, jag tycker verkligen och jag säger. Det jag vill få ur ur det här är egentligen bara det att föräldrar bör vara mer involverade i vad barnen spelar eller vad de gör på nätet överhuvudtaget. Alltså sitter de och spelar jättemycket, se till att vara lite mer aktiv och faktiskt vara med själv. Om inte annat, ge dig in och spela själv då om det är så. Du behöver kanske inte göra det jättemycket men det är, alltså bara vara med och se vad de faktiskt gör. För det, det är inte bara meningslöst skärmtittande som många tänker och tycker utom det är faktiskt så, man upplever jättemycket saker Man träffar jättemycket människor Man pratar med enormt många som, alltså, Och jag fattar att folk är rädda för att det ska vara Utnyttjande och det ska vara allt möjligt Som predators och allting som finns där ute Ja, tyvärr så finns ju den risken också, såklart Men är du själv aktiv i vad ditt barn gör Så kommer du kunna avstyra sådana saker Väsentligen mycket enklare om du faktiskt är någorlunda insatt. Mm. För det är också så att alla ska inte vara livrädda bara för, att de, bara för att de sitter och spelar. Att faktiskt kunna prata med andra människor online. Tycker jag. Så att det, det, det jag tar med mig ut av det här är, är ju verkligen det att det, det gäller att vara, hänga med själv också. Och faktiskt se. Nu har inte jag egna barn. Eh, skulle jag, skulle jag säga. Jag har inte egna barn så jag kan inte förstå alla andra risker och sådana saker som man tycker och tänker om just internet och spelande. Jag fattar precis det du sa också, att man kan inte sitta och spela hur länge som helst eller hur mycket som helst varje varje dag för att många har skola och sådana saker som såklart också ska lösas. Men det kan också vara väldigt mycket värt att få göra det i mått eller måttligt då, så ska vi säga snarare Nej ja, men det är ju så man får ju liksom sätta upp schema beroende det är, från, det är case to case liksom det är alla mm. ungar är olika också, vissa klarar längre Absolut. och sitter upp en andra och sånt där och klarar skolan och allt så det är man lär känna sina ungar och lär känna spelen de håller på med för det är bara så man kan hänga med sin sin barnframtid för det här kommer ju bara bli mer och mer vanligt att det är så här barn håller på jag vet ju själv, hans unga har börjat, liksom, han är sex år börjar spela Fortnite med polarna. Sitter och pratar och sånt där. Ja men då måste man ju förstå deras community också. Men också säga det, var trevligt där ute. Var inte liksom mm. som en idiot att sitta och svära och hålla på. Men nej, men absolut. Men som slutpunkt då, det vill vill bara säga det. Vila i fri, Mats mm. och så får man jag tror det är en väldigt bra artikel ändå för jag tror det är många som kommer, precis som du sa, ta lärdom av det här och just att den är så välskriven och fin. Det är ja, en fin berättelse verkligen. där bakom. Ja, det är det verkligen. Som sagt, jag gör den inte rätta på något vis eh, så jag har berättat den. Utan gå in och läs den. Den, den, den. den tar när man läser skulle jag säga. Men om man ska googla på den, vad hette artikeln? Eh, vad artikeln i sig heter är nog faktiskt först när Mats var död förstod föräldrarna värdet av hans gaming. Mm. Så eh, googla men på det bara finns, borde ju komma ja. upp. Den finns bland annat på SVT Nyheter och om inte annat så kanske vi kan lyckas länka den på sociala medier på något vis. Ja, jag kan lägga den på bloggen och allting, så det, det ja, löser vi nog. Absolut. Det var väl veckans avsnitt? Jag tror det. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.se Lästas via Facebook, facebook.com abitonördenes. Vi har ju släppt sån video om ni nu vill suttit och lyssnat på våra <laughs> recension och vi se oss spelare så har vi en sån ute. Eh, vi även fortsätter Far Cry, New Dawn Album Co-op, eh, Gears of War Album Co-op och Unravel 2 Album Co-op. Finns på Youtube, kolla in det. Eh, men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Hör det gott, hej